Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, As salatu wa salamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salamat eslimin al këthira. Allah njëllu ala falëndrojmë, më fa la të mpërëti ndim dhe falë e kërkojmë, lavdatët dhe bekimet e Allahu qoflëm i Muhammedin sallallahu alaihi wa salam i familinit i shokët dhe gjithëta që ndi eki në rrugën e tyre dhe dherën ditë në fundë të kësa i bote. Të ndrëllu ala zërë dhe dhashdojmë edhe son të medinë allatë të manuarë, me a jetet e surës rad. Dhe këmë i thënë se të jetimi juni kësajsora nuk është indelidhur vetëm me komentin dhe kuptimet e kësajsora, mirë po edhe me jetësimin e kësajsora një jetin e përdiçme. Dhe kërë kemi fojt për jetësimin, kemi thënë se jetësimin në kuptën disa nivele, ju jo vetëm atë aspektin praktik, por edhe uh, në bjellë e kuptimeve në zemra tona, për jetimi injorieve e kuptime të tjera kanë të bëjnë me jetësimin që e synojmë gjatë trajtimit të, të kësaj sure. Në takimin e fundit kemi marrë një shembull që kemi përmendur sa ishte një shembull më trëndërshem dhe më domethënës nga shembujt e Kur'anit, ku Allahu xhallahu ala sjell shembullin e ujit dhe zjarrit. Ne kemi thënë se çka nuk kupton shembulli i ujit, atë çka nuk kupton shembulli i zjarrit. E kërëla u gjelora si e të këtë shembul që është shumë konkret, është shumë praktik, është shumë dëmëthënës, me gjithatë përmenë se jo të gjithë njerëzit janë përgjigjur këti shembuli. Me gjithë që është i qartë, me gjithë që është shembul dëmëthënës, shumë i rëndësëshëm, por prapë se prapë, jo të gjithë i përgjigjen këti shembuli si duhet. Dhe si rjedhoj e kësaj, njerëzit nda në dy k ata që u përgjegjen dhe ata që nuk u përgjegjen ata që pranuan dhe ata që refuzuan dhe pastaj dy palet në basë kësë e ndarje kanë veprat e tyre që i veqojnë dhe kanë përfundim të tyre që i prat Allah u gjele ora në vazhdim të jetëve thot li ledhines të gjabu li rabbim el husna والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس المهاد الله فوت اعطى تجن الجنه الله يتقن شربلي ماء مير يتقن ماء مير امش يا عطني كوجن برته الله فوت Ata ditë në gjykimit edhe për të kanë mundësime shpagu si kompenzim për shpëtun nga dënimi e lajët, keq ka ka në tokë. Në më thomë, edhe ma te përse kaqë, do të abënin për të shpaguar vetën e tynë nga dënimi e lajët gëllë e wala. Mirë pa aty një të akonë logaria më e rëndë, sullë, hesabë, përfundimi i keqë dhe vendstrehim, dhe vendbanimit tynë është gjëhnimi e që është vend i shëmtuar dhe i keqë. Këto ndërveza dietare kanë përmendur se mund të jetë vazhdimësi e ajetit të mhershëm, por mund të jetë edhe lajm vetvetiu pa pas ndërlidhje me ato të mhershëm. Çiçka ka lidhje me të mhershëm, Allahu thaan në fund të ajetit të shëmbullit, "Këdhalike yadribu Allahu al-mithal." Kështu Allahu i sjell shëmbullit e ata çu përgjigjen shpoblen ku ti perrin shëmbullët i perrin shëmbullët ose në përgjithësi me ata që i përlin të gjitha thirrjet Allah te barekuta. A do të ketë mund të jetë përgjigje e veçantë, po mund të jetë edhe e përgjithshme. Sidoqoftë bëhet çfarë për njerëz që janë përgjigje Allah te barekuta. Shikojini të barë një të ngozër so bugurtinlan so bugurtinlan kur Allah te barekuta e vlerson mundin e robët edhe sa so, realisht njëri mund të shetë gjerat, kër ato shikuën nga prizme e shpalljes, nga këndërtimi i shpalljes. Për shambull, bukurim e një adhurimi dhe shëmë të shmërim e një më kate, nuk mundesh me e po realisht që shkim mundësime e po për mas për shkimit kuranor. So bukur Allah e lojë për shumë, që shi bjen me qenë adhuruës dhe që shi bjen me qenë adhuruës. Anë i bukurin e adërimet dhe inkurajimën dhe kënarin e gjendë pikrish në toa jetën Dhe kjo është një pjesë e jetësimit Që e në ebë ka jetë Dëmonë të jetësojmë një jetën ton Prejtimin e këndshëm të nështrimit Allah i thëtë kësaj Li ledhine së të gjabu li rabbi me l'husna Që ka njësa bukur të në këndhën Për ata që ju përgjegjen zotit të tyna Nën zotit të tyna Kryusi të tyna Kujtëstari të ty Ajçi u bon mirë vazhdimisht, ajçi përta kujdes vazhdimisht, ata i ka thirr këta njerëz e këta i përgjigjemi, sa bukur kjo. E ata të tjerë nuk i përgjigjemi. Shikoj sa e shëmtuar është. Përgjithësisht në përdyshën për e këtij ambulator. Ne vumë thon për shembull në raport prinduar për, për shembull me nis, familje të familje pastaj me ngrit çdo nivel shëshnis. Me thon filani sa e thit prindin e imrot apo, sa mirë apo. A shë t'ingëdon bukur Filoni Thera Badiola Slejmërot T'ingëdon shëmtuar A po Në edhe përse se ke patu që i bjen këpun Që si ku në kuj prezent kër e ka thyrë Nona filoni s'ju ka pritë Se ke pat këpun Po e që përshkrimi gjendjes e shëmtuar Paramënë me e pa gjendjen E paramënë me kun aktur i gjendjes Sa e shëmtu mështu Edhe kundër ta Në veç meni që dikush Si të thyrë prindilejmërot Sa mire fa Po më bën me pa me komben një përshëmull punë kudo qoft, si të thirr keti lën ndajmrohtë apo përshëmull. Përjet sa mirë. Kur asha. Po më me kund vet njeriu që shtrohtë, sa bukur është. E para më kuraj qetir, e ti përgjigjesh sa rajtir është zotëtaf. Është shumë e mrekullueshme. Nga po më të më mirën ndonjëa që mund të më pa dhe nga përjetimet më të këndshme që mund të përjetuash, do të thotë ti je pjesë e kësaj përgjigje. Edhe do të thon ta ta ta ta shoh vetëm se si Allah të ka rritë e nuk ka pjesë domonqëse arrogancë e këtij refuzimi atë. Dhe vazhdon bukuria e këtij thëtimi duke thonë li ladinest xhabu li rabbina l-husna. Ata ti urgjëgjën zotit të tyre u takon el-husna. El-husna hasan, jinobe dishka e mirë. E husna është në fund të, domethën superiorës do më onë është super e mira për të për në kuraj që e ka kryu të bukurën thëtë super e mira për për ne për, për shamun super e mira është në shkapën që a kam i të të të mirë në loskën e pofën nga se për neve super e mira është bi bazën e një rinë të ona ju bi bazën e bukurisë reale apo unë e kur thëmë për nëmë që kjo është super e mira për të a është në krasim me të mirën që i egzistëm, apo në apërt me të mirën që unë një. Ako me të mirën që unë një. E mes asoj që unë një, dhe mes asoj që jo është e mira, mund të kjetë dalëm së blindje, përendimje dhe më atë i për apo. Po kër aje që e ka të mirën në dur këj, e nje këj që ka është e mira, në gjitha aspekt, ma dhe aje ka kryo të mirën, hëtë atyre që më janë përgjigjur, kanë super shpëblema për më, i pretë super e mira për të, në qëfar aspektit, të ndërmëzër, për mjë, sa të thyrë Allah Gjallë Gjernalu, ka mundësi jenë ndër një angazhim pësak të u më kënë, braktisja ati angazhimi, braktisja asoj punë, braktisja diqka fit, mund tjetë e pak këndshme për ty, e po, por Allah për thëse, nëse më përgjigjësh, dhe me thonë, e, uh, shpërblimi është për te asaj që ti ke mujt ndër me arrit me punën që puntoën. Bon nëse nëse e ke humb të flajt e të pushu. Mirë e më flajt, apo. Thir Allahu Xha le uala më çon falë sabahun apo tani më don xhamin. Ti përgjigjesh Allah. Nëse kishe vazhdu me flajt, saqë so smurit për 100 jetë mirë së pējumit, a po them që kaç përçi navon? ama me flejtë gjumin matë mirë në dunja, matë pushusë në dunja, apo është prapë e ka një limitë mire, sa oto. Dhe prapë pasë kësajtë mire, të arritër, nga këjtë gjumi këndë shumë i mire, maj mire i mundësumë, prapë vjenë lodhja. E cina lodhja e harrën këtë gjumin e mire. Apen. Allah për thëtë, kërë ti e venë vetën pa keqë, nuk e mërinë këtë mirën që e kepit për i kësajtë, përshka të mirë, Un tia ja për shikë super turr. Ti kurse që jë arrit ndryshe, pas përmes mëer, por më ndalem, pasojskom ulodhja. Të shushpia mëo, apo përgjigjesh ose më përgjigjso. Unë po thirre. A dhe është ta rrot vëza, joshja e Kur'anit, inkurajimi që Allahu na bën është inkurajim që medveret, a, a, a, nyr, me vërtet e myr çuditshme e lvizëmrat apo. Për saqë po njerëzit mund të kenë fjalime inkurajuese, motivuese, llojëshme lë, që njerëzit për shembull i bojnë me dalë pesëto atave ndërsh me kritike ku di çfarëfton. Mirpo, më lehtë një motivues, inkurajues, fjalë të lot nuk gjon atë. A janë atë kanë për shembull morën fjalë dikujt me fjalë motivuese për di kanë atë. Ai bua kia vetë ku një më demotivum do një atë. Ma më ka thonë fjalë motivuese apo se mund të ketë motiv, relativ, speech pun për dritë të fjalave. Ë, ama pse po e lan Kur'ani kurdo motivuat? Kurdo bërë motivim, mor në libër si flet për fjalë, thënë një caktuar. Thënë një herë që motivimi i ty është relativ, i kufizuar, shumë i limituar ata. Për mua për shembull, kur i demotivoj, ski, ski, ski në shtat disponim mjaftueshëm ata. Apo edhe elaxon sunna lwaqiya ku na oftes për xhenetin atë. Edhe për përshkrimet e vegatit për atë. Çfarë inkurajimi është kjo atë? Çfarë motivi për jetosh kjo atë? Ngjall pivoret kjo atë. Ose su'ul Rahman me lazozën. Kur do flet për mshirën e Tij, se imshesh me çështja pa Allah gjen lavdha. Çe kjo është legjitim motivues. Çe kjo është super e mirë aftë. Tërat janë të mirë aftë. Bojn, a ecën dyshëm. Gjarë dish këtë. Kjo është tetë nivel. Kjo është tetë nivel aftë. Ne Allahu po atë, Allahu pra si shambullën. Shembulin, nëse këni marrë shembulin, të ashtë dini kumë për një gjithë, nëse këni marrë shembulin, nëse këni marrë shembulin, ju halatash, hezitani, a më përgjë a jopë, ama shembulin ju ka dhën qartas, ujë i jetës, edhe zjarë i kalitjes në i fërmimit, mi aftu shumë i të regonë tashmë se, dhe shtë ka dhëtë me i këthu jopën, zembrën ka dhëtë me rëndu, mi aftu shumë ashtë si të të të Anë dhe pse, qartë kja, shumë oferte mirë, e qartë, e kuptuarë, prapë, Allah o thaë në bërbashdim, u e ledin e lemja së të gjibu, nuk dhe njeri këtë pjesta e të amelizu me këtë qardhje, a me urrejtje, a me, së din që shumë lezu këtë pjesta e ata që nuk u përgjegjen, që i shë përgjegjen, Allah o po i fëton, e ata që nuk u përgjegjen, Po këta ka me kuptu dikur që që ka ka nëbë me këtë mësë përgjigje. Në gjdo aspekt, duke fëllu nga përgjigje e ma dhe e imanit, la, ilah, illallah, Muhammed Rasulullah, dhe të përgjigje e fund, dhe të tjetë e largimi pengis nga rruga, këtë kjo e përgjigje. Ka lëllë e thyrje që Allah të thetë, bëne, mëseba, largoha, frau, këtë kdo thyrje. Ka dikush të tëtë, ja, sa e shëmtuar q E Allah u thëtë, në këtë dunia, letë është këpunë. Letë është me thënë po, ama letë është me thënë jo, në dunia. Që amë paramena, Allah u thëtë, hajja ala s-sala, edhe namaz, jo, u thëtë. Sok Allah e shëtë. A në vazhdanë me, underbuk, me, shatit, me, thët, me bo, unë nërgukë. Vazhdanë me shëtitë, vazhdanë me lutë. Allah u thëtë, kjo nuk banë me ebo, unë e të akumë dalu. Dhe të jamurëm përbëm. A për A do tje gjithë, gjithë në që kërë refuzim qështu i let jo Allah për thot faktë se let për po e refuzoni urën Allah Gjallahu Ala mos e kuptoni se është i let refuzim dhe dhvije koha Allah për thot lew anna lehum ma fil ardhë gjemian o mithlehum ma'ahu leftadau bihi ata për të kishën posëdhim keqka ka toka edhe në gjashëm si toka për. Të ndoshta nëse liqet për, për dikujt me e vendos çmimin e tokës, apo mund si sa, sa kushton me bler tokën? Sa kushton me, me bler tokën? Sa është pasuria sot e këtyre njerëzve? E numëruesh më shtatë. Një sokë, më ndej të dekleroj më dashur, për por vëllai s'është e kanë numur. Sa kanë njerëz pasunë? Sa kushton të qytet i mall me blerata? Nuk dim jan çisqmimën ti kjo vetëm bitok, so kushtëm nëntoka, shtrajt shumë. Allahu përthë, qika që pasurim e pas, tash, neve në duke që të me jetësu, tash, këna orë tash të jetësi, me jetësu, do më not, në kuptimin e prijetimit këtë një gjarja, të. Allahu përthë, ata që kur tha Allahu, haja ala salas u përgjegjen, e ja namaz nuk u përgjegjen, pa marë namazën, e tjera, tjera, tjera, nuk u përgj Nuk këpër gjithëmë Ka marrë kohë kur Nëse të kishën e Ata s'posedur Po si ku t'kishën e posedu Dunion krejt që ka ka Edhe në gjashë më mithlehu me ahu Edhe në gjashëm e të halat tjera Jo një dunia, halat tjera Që me i dhonë kurban Këj këto E me pasë më si veç një herë Më ju përgjith hajle sëra Kishnë me pagu, apëtëm, subhanallah. A përshë së i pasu një kërë përgjigjesh, apëtëm. Në se kuptojme, apëtëm. Në mënojmë se duke mësë u përgjigjë pasurohemi, apëtëm. Për pa shumë, aje manë dyqanë të të uxhë, dohët me punu, namazët anë i përmë për nganë. Aje kupten që kërë të falësh pasurohës, apëtëm. Pa pasurin, kupten pak më gjumë, pasurin pak më rala, apëtëm kur e lan të ndaluarën apo vendos të kufizohet fitimi ti fiton shumë por kuptoj të vetë të fitimi që Allah po për përmban ata. Apo për shaso kushton një përgjigje Allah tasgjël. Dikush nëse ka me dashme apo me kë dyner se që Allah po përmban ata. Jas. Niros që apo nuk ta shasat. A po kupton? Po noso do mund një vesh një me pagu, nuk e di në këtë mund, na se kena pritu. Në ndjenjën në nëna, ato alo, nëse kuptoj Parmenaj e kërë Subhana të të rrëzër, në fjallë, në fjallë. Si kërës e kemi përmenë, përshambullë, në dunja, Subhana Allahi u Bi Hamdihi. A, a përshë se e letër, shol. së letërsh me thonë, së lirësh me thonë. Në të aspektor të lirë me thonë. Nësë Allah të i përgjigjësh, të mbjëdhet një palmë në gjennetë. Tanë i fëllën me botë ashkalkurime, në gjennetë po një palmë. Sa kështë të në, në gjennetë një palm Nuk dim se qysh në orën e xhenet. Ska vlerësim në dynjos. Mirpo dim paraforsisht deshashamu që Allah i ka thënë ku ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Lameu diu sawti ahadukum fil jannati khairun min ad-dunya wama fiha." Do ni ni pjesë në Shqipë dikujt për një vend në xhenet që ka, është më mirë se këtë dynjë edhe çka ka kontaft. Po e kupton? Shkupi. Dorso, kur ka folur për pamt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë Në në hiën e madhe, 500 vjetë kalërës, su në kalën, apëdhëm. Dhe është kuptejë, dhe është me dhe matematika dunia, zohet, do, një pëmë me subhanën bihandi, me një shkopës të dunioja, i bjën pëma, su në blime dunio, apëdhëm. Su në letë është, apëdhëm. Ama është lirë është, dirëse o në dunio. Po se e kalën përëgën e duniojës, fort shtetohen sënë, shtetohen dhe krejë shtetohet e stikëfarit, shtetohet dëmonë namazit, këtë bunë shtrejta, shumë shtrejta bunëmë. Pa ndaj të nërëzër, ajë që nga veddisën, më në në nënë këtë, ajë që nga veddisën përqmimin real të punëve, që a eshë mësu si në më mej mirë, përshë të taj dojnë e pejgemerët në më shumë ti. Me tonë, dyko për shambullë, në filen veni, telefonatë që i nësejnë që kushtuim 500 euro për më, po më kushtuim eshtë, shkënë fërënë venë i kënë regullën, kënë regullën, po, i mërë ka 20 euro. Ti shkënë i mërë i mërë nimi i telefon. Ka 20 euro. Kërë ti shetësh, ka 500 euro, sa afetimi, shumë i madhë. Kërë si herën që e vishë njërë atëm. Vëqë të, imi, të, të kam sërët ikon kua ma lirë, ke mund të... A, po. Qa ke fitu? Ke fitu trektin, telefon atëm ai shtaka su msochin subhanallahi hamdi ktoh te let po nesr te allah shume shtrejte te ki me kuptu saburimi so rekomandon te kan me mor vasha vjen muhammedet sallallahu alaihi wasallam vjen u le momet tonje na kamsu vjen ne pune te mira nuk na kan liu me ushih lir na kan shi shtrejt pak me zot na kan shtyka heres na na pas shef ama te kan me kuptu so mir na kamsu al husna se kta thirt kamellon ket po nuk kan pas msimu Përstë, jo dhe qëka që? Po, qëka ka për ta? Allah dhe thotë, Ula i kellum su ul-hisab, ata kan logaritë të keqë. Qëke i bine posë logaritë të keqë? Djetonë kanë komentin bërshme, po edho komentin ma të but. Po japi komentin ma të but. Su ul-hisab, logaria me e keqë është, me e detajzu Allahu logaritë në të një. Në detale me dhe, e pse shku e qëtu? e këti pësethe që shtopë. Do më thonë, ju pëse ke bu këtë hajë, veç me dë vetë për zëtë taj, është gazepa. është problemë. Qështë ka thonë përgambirën e sësërm Aishës, radiallat e alana, me nuk ishe l'hisab e udhib. Kujt i tjera të lagar i dhenja. dhe një. Do në allah, pëse këto, pëse këto, udhib, dënuhat, veç, veç kjo, sur, që kjo, dënim vetë. E do në rullitë. E su l'his Allahu جل و علا jau detajizon disa gjëra caktuara. Ose ka edhe për shembull, ne ka pokur dikush bën keq. Do mollazun. Ato pse më keu bëu keq? Ose bëmë ullaun, ashi kaq. E vetëm më thon se çka që boll keq. Amma kafirsia e ta. Amma katësisht më pse e ke bëu ulla? Qësh e, e, që e bësh kët punë. S'lera at kur po vdon. A shfaj gazë për shkëpunim. Don katësi kush ti në çdo ndënj të sen kur ti ta përmend. Pse ai bojësha? Atë ku mohos më bo? Po mirë të ka zuar sullë, po skorsuj pse bojësha. Opet, është është kjo ndërgjënie, është tiro ti ajo. Çi kjo është atë? Kat sillën çortohen pse bojësha. Pse su përgjithësi atë. Sa të dham kë. E pastaj Allah thot, "Ma'wa hum jahannam wa ba's al-mehad." Ata pa do shimsë. Ma'wa është domthon vend strehim. Ës para nuk uni vend strehim e ko, domthon Një njëri për në mustrehun shi, e këni po? Dën, një njëri mustrehun dille, për njëri rënë në fladë, për së so është absurde, që ka së so bukur kroni i vizualizën veprimet e kundërshtarume, po, a përshet që ka i të bo? Për njëri për rënë klim, për e ashtë 50 gradë, flakë ka pëdela për të, për Apo? Rëm këlimë, nërë hi jetët Dalë të ladinë apak, kështë të parajashbe Në dilë jatë A po këpëtan? Qësëllë a pojëtë atë? Me uahëm Shkrujnë me... Shkratë e kanë gjihnemi Pa aflëan gjihnemi, Allah Pa abosh rëhatë në të sratë Këndjegisht bëjtë në namë, abosh rëhatë Tërë Për të është më leni kërëja qëtu, hapëtan, këto Leni këtë kërëja që, hapëtan Bësh Shko a shko flaj, apë ku tënë? Përshësë, so ashtë absurdë, si mi tënë dikujtë, apëtonë dhe të dhe dhe dhe, dhe, dhe pak oburë se me këtë klimë të të flakën adhura, apër e apë ashtë apë. 50. E merë dikush të përime, apë dhe te, a i guare po në mua? Nërmali, allah. A Normal, o, o. O, se përshë amëll, shumë shemëll, përëm, allah, duhet më ku ka nje shemëll, pa ka banat, gëjtë apërdeq, me ishë më so ku tënë, apërshësë, ashtë absurdë, apërshë Bjen shi i rëmbyshum, e njëri nësreja, s'perruksh ju. Dallë pak për jash se qullu mëna qëto. Ku bërsh qullu, Allah, për jash bërsh qullu, një mrejnë, apëtën. Ama, ku një këthirë, Allah Azogel, qëtojnë a mirë. Këtu zhegë është, Allah, hindë në të ladë. Ama, s'hjo në përgjigjë, apëtën. E pasje përgjigjë, hajshko fledeto, pora në gjëhënëm. Ha shko bërfle në gjyënëm pak, pusha se je lëtu me në komë ditë në gjyëkimit fërti lëtu, ha shko me ua, shko streho pak, ap, të, se je frikësu shumë pe i, shumë Allah. Shumë të meri madhu, u konë kon, ditë e gjyëkimit, kepo gjithë shka, ha streho pak në gjyëhenëm që t'je, se pusha pak, ap. a kuptan? Allah në rrët, aji që nuk është përgjyqët. Pase Allah o thot, në vazhdim të jetët, Kime thune disarët e nërdozër se Korani shpeshere do, do me në trejtimet e ti shpërfaq dalimet që është mërëndësimi po dalimet Nëse në që nuk i nje dalimet mune të lenu mashtu lofën për shambur nëse ti nuk i nje parët nuk dënë e ku që është me ma dhe e katërta nuk i nje mund është 500 nere njësakës me vljetë. Nuk i një porat. A ka mundësit që të më një, nuk i një ato. A ma pasë e mësënë dalimet, a, nuk të martënë gjithë kështë asë. A po, nuk, ja, ka dalësa. Këja kuqja, zbanë. E më adhash kjo, do. Se i një dalimet, do. Njëri kur nuk i një dalimet, ka mundësit për shambullë, në vendësit më shkujtë e mjekë, me ngu nëjë matrapazë, që e mashtruen, e që i ka shumë sot, bën eksperimentet të të lëlejshme, vetëmërë bëshaj, a më këndim e dëlluj, e dëlluj, që këmja këndim, dhjit, shkollimi, formimi, hospitali, et tjera, et tjera. A nëj kurani shpesh herë, prezentën dalime, që e të kesh kujdes ku përrejshme, s'më të mashtruvë, thëmë, dhjit, dhjit. A nëj, dalimi par, u përgjegjen, nuk u përgjyqen dhe përshinit e në nëzr edhe në vijim të jetim e që të ta përmeni Allah u të barë kota qysh për në këthen temat filestare dhe ki mëron se surja radë vendos boshtet e temave tona për tëmë, ka du të musil në atër boshtet andë Allah u të në nëzrëm në jetin e nëmë jet e femen Yajlamu annama unzila ilayki min rabbik alhaq kaman huwa a'ma inma yatadhakkar ulul albab Allah thot asht ijet kjo edin se kjo tek arti është për Allah edit kjo shpallë është përgjigj si ai çësht i vërtetë a jeni të boshtë nito mirë që është me kuptu dalimin a, për, në sënë njëtë për kuptujmë në bëzë në imanit a me akonë në bëzë tjetër që është përfaqë dalimin, po shkënë në dëndruar në, në Allah për thëtë a është i njëtë këtë që ka besu në shpaldje si këtë që është i verbar së për funksionën mirë e jetë këptim të mendisë tonë po I shdasht me konë, mësë më kësikurtoni, me menjët tona, me, me forminin tonë, se Allah forminin është superior këtë, po, po du përk me nga të smu, menjën tonë përk me këtë të retë. Për shambull, kërthushte, kërthushte, është i njejë si ajë që i letë zemë, si ajë që i vrapënë. Së kanë lidi dhe vëllohë me zvetit, aq fa krasimi këpëpënë vëllohë. A po këpëtan, pa e qifra pon më më konë që në dzenën, a po, a po, a po, Si ke pojtë njejt, a po, a është i njejt, si a i përshambull që, ose me thonë përshambull, filen, filen të ingullin, e në shumë, edhe kërë shikë ke kështu, kërë e nuhat ke kështu. Jo, jo, kërë u qëllo, asë e shikë, asë e nuhat ke, e ndëgjejke, a po këpëtan, Dozme pru, dozme pru xhizn adekuate, ka si veprimet saktum, o, që kjo është rregullore. Po mirë lol po that, a jesti një sikur sa i çdhen se kjo është vërtit, e vërtet, sikur sa që nuk po sha. Do të thonë nuk po dim. Sikur sa e pranojm, as nuk pran. E pse e ka thon ky çdhen, ka me dije të pranimin e të refuzimin kotov, ka, ka ka pranuar verimin pse. Nga se ky çdhen të ndozan Së zgjinformo. Dia e tij sigurisht e me paupto. I ka pa argumente qart, Përne me shpalje, normal, të qorta ato. Për në bindje ajo me shpatullje, nuk është sikur se <coughs> bindje e njëtë normale ato. Është një tendrovëzë. Është një bindje e njëjtë, a mush me pas. Sigur. Ona kurse almo ato. Ti më beson mu normal, ka dyshim kurrë gjatë, nuk ka teniza me të rrit kurrë. Kur thonë në Filoni u la mëruë mirë ke shmëlyet ja. Ambeson? Po, ambeson. Është një sikur Allahu thotë, donjerë që kërë Allah u thët, dhe që i kom thonë komë shëby kamri atje ku i thoshte ona. Është një. Dyt po kado që kamri di kush atë, po nuk është njëjtë Allahu. Nuk është njëjtë. Duhet besojmë edhe për të por që kamri ndan komunist besojsh, kom çmos më besu. Amë s'është sikur ti besoj, apo kupton apo? Apo kupton? Andaj kërka vdek Abdullahi ibn Kërka vdek Abdullahu, baba i Gjabirit Gjabiri ibn Abdullahi ibn Sahaba Ka vdek nuhod Ka vdek nuhod Dëshmor, këra shahed Ka ndod e që këtë qëdëshmë me të apër Allahu gjallë u gha'la Ka komuniku me të apër Po ku e dhim në këtë punë Ka lemru për përgëmberi Sallallahu sallam i këllon Gjabirit Allahu i ka fëllë baba së të në apër I ka thonë që ka po të dhe me Donald tënë? Ako atëmë? Ka thonë me në këthi e peta tje po është tënë. Se ka po që fa së apëja, edhe herë tje bëjë që rëtë fit e menatë. E ka në s'ka kështët. Pëse s'kam në këthi? Pëse s'bëm në këthi dikusht? S'ka në më në këthi. Je këm shpjegu atë qartës që është me qartë e që a këmë thonë se marë Gjabidi mjë thonë i dhe e dhe përja t ku bevisme Jabirat me Ord Abdulloh apo s'sic folklor. Duhenim me me lid me Allah anxhel laurap. Por ai kaon si këta kanë pa, në këngësi këta që kanë pasu, si këta që si kanë, kanë pa argument, i ka i ka shfaqja, Allah i ka qit, po inshallah. Si Nuk ishte ato. Mirë, kërrasi vërtet. Mohon. A, një ojë ka qenë me ndutim me një njësh, që mat lid vet. Edhe i ka thon tik ke nevoj për syzaptën se po sheqes me po, aty po jo më kaon sfar syzën po shom mirë, po po vret veçit, ka potin, ka ne vrinj, njërspashaton, po ose veç siponin, e thie 2-3 rrespon, domthon sipon, paske problema po. Edhe ka dosh këtu që më bëj test, ktimi ka luajti. Ka apo rrugës anë ka, domthon ka e e e lemri më ndyshme, fillon vënë çikash kilometrash ato Uh, plaka të mbaja që tërgojnë dhe mënë së so ka kilometre ose qëfar veni për e në ta është ka qenë disonës nështë të 200 metrë ato ka unë hajtë që përshkun që atje ka unë ku që përshkun e për këpëten? e si ka po plaka në heqa e për këpëten? ju e që përshkun e përdo i ka unë a ne dikush dikush dhe mën e ka qita lo plaka të mbaja sëshe o lo ti dhështë qështë mështë përshme u Për do këtu jatë A përshaj dalime që këna përshaj dalime javë. A përshaj A një si kërse Më terë Terë i madhë Më pëkët malet Ti ki syzat Ndrequuse Me atorez ultravillete që Të së dritën të në onët Ti shë si me kondit Edhe a që nuk shë me jë vendosë gjishtin së jatë A mundi mes njëtë Shpejtë A mundi O thot, ka dole Allah kujenist A i duzmiz, ka dole, komër me që ku pëqet Ako, ty se ki këmë ngërkesa Allah dhët, a jenë një që të dhe Allah i latë A jenë një Cili jeti pra I syzatë Ti shepën I shedosene Deni me Allah E ki banderin përbara A i përplazë përbër Ku ke Allah se pashë Që Allah dhët që shtu t'i qdo është nukon dalimën e të për këherë e nga mësuzën e rokin për bandera dhe. se nuk i respektojmë të regusit e suzat e të ma shumë i bësëmë ati pasu i së nire mësuzën a më kompitanë që shtu këherë kërë muslimane për shamun i nëngën dikën tjetër i ashtë të Allahot, a të zë qenë si kurse përra më kërën dikësh i verber komplet e dikësht me dysy a me dysy në bolë në tonë kanalë apo tani ngu kitab ju jesh bien ke bon apo jeni sa matë po vizualizohet po mja masha po bëhet çfarë ka apo jeni e çifja është çuhet çuhet dallim ato sa matë për vizualizuar çka i bën me Allahu më përgjigj sa matë për vizualizuar çka i bën me më përgjigj tush çam pas këndërua Allahu më elhamdulillah thandon që fat derë dunya sonim tu po do punë që s'pishet kur kush unë më tu pritu di çka që as më bërt Ço begat joshkë. Çmërsia është këp. Ës para më nënini këtu i poshtë, këtu i poshtë, do të thonë çëmëmo. Me hië këytë. Pse? Pse ajo që ajo që skos hyza po mbi musë mënyrë më poshtë zot. Ha, ando ashtu. Para më na tepër. Vallahi <laughs> shumë karë burt një njeri interesant. Të para ti e kini telefon model i fundit apo me 10 tra 10 operacione afton kamerën superiorave di ku është kosti para 15 vetave s'është smart ose çtërave edhe ama ka fuqi oratorike afton do me të bin në një telefon ata von edhe domthon çlati çlati domon për ç'është në fund mos e jap më këto. Ja merrem rafton. Edhe kujton që po të bënër që po ta jap vetën atë. Shumë falemire shumë vallaj se ëh. Çu sodna karafë. Kjo është amritir, na... syj, Fënë, ka më i thjesht, vajt. Kerna jekom suizat. Më mirë po ka mos më pa mora burr, por ku kemë ertë Allahs problem tëvon. Ja dim për një dikush që na vërbën. Ja dim për një dikush që po na varrfnon. Ja dim për një dikush që po na Shëmë tënë, për nërë, shumë fa nërë, në ke një pështu. Qështu bojmë, dhe so në ke kuptujmë dëllimet apë. Kërë i gundë dëllimet, jo, heroni, jo. Fërsa dushëm, e dhjënë që e bjënë me pasë të telefonë, makëse që, makëse që e me pasë, e dhjënë. Që falë, a e gërë mundu me buhna, po, apo. Nëndërëm, nëse dikosh, ta bo në një oferta. Pa të bën një afert qit bicikl edhe qit Mercedes tipit matë matmir, të rije, matë mirët, mëshma se të farë të kjerë tjetër të është mështë e morëm dhe është të mërë tipi thotë po du me ta fala, e dije me ta cilën pëllën me marë nëse nuk i dim me bo dalimi mes bicikles edhe Mercedesit bëkja morëm biciklen apë pse kam avogël, nzan të shtëpia apo ma kallaj me bojë. Të kujtojnë me bo se do të më bojë më së djesi, se dën, se s'din tallimet. Më bojë më bojë më bojë, ma kallaj bojë t'a. Amë emer emer biçikladën. A presh? Më gëdën se ky është me bojë ty apo. A shikon një se ti mund të bojësh përzihet e kare banon një jetë, kujtojnë se do të më bojë. Ju vjen skish ka e bon ti fin, a e bon ti? Më të më di për çka është? Me, me kuptuar tallimet atë. Në çdo kohë doimi Allahu xhelai shpërfaqa. Ama kush i kupton këto vë? Inna ma yatadhakkaru ulul albab. Allahu këto i kuptojn ata që ulul albab. Kush në ulul albab? Ai më parë kjo e përkthem të mëshmit apo? Po jo, mjafton kështu. Albab është shumë si i lub gjë në rob. Albab është shumë si i lub. Lub gjë në rob çka është? Lub i thonë esencë të shkofit apo? Për shembull, protokolli ka livore, edhe ka portokall mrena livore, i të një kishër, livore e lëb i thore asë mrena që ha, ata e, e, e mirab dikush i ka met livore veç që ata të thënë e mërë gjithë hanë veç livore në dhëm a dikush e me i meqëm e hanë portokallin abo. e allah pot ata që din që hahet e marrë me e ndalimin e ku përëp se ka lëb se fjalla i meqëm është edhe hakel halimin, hakelin Ka shanë, ka është Aja, këtu karë, ullil e lëbëbë Ata që nuk i marim punë si përfasisht, formalisht Ata që pak më shumë analizohen Ata që shkojnë për te zbukurimit Ata që shkojnë për te shkëllqimit Ata që shkojnë për te mashtrimit Ata që kuptojnë se qëka ka për te kësa Ata që me reklama miren E ata që me shkëllqim më hmiten E me zbukurim njoshem Së kanë mundësimi kuptu dalimet që shdojot apë A ma ata që shkohen përti Livores A bo, ata e kuptojen që Dhejnë që ka pas njerës që e ka nëngër portokallë me Livore E ka loëm i kjo. e ka këtu si si mëllë akja Edhe gjithë ju ka do këtë të tafën Dhejnëse ka mësuh që kër livoren, të ekej Livorem, e mërën është ta më lafën Ma dhe nërë që këtu të dhe shpashtë e këna menu u nga me Livore E na ka doa do punë të të të të të këshia Kër afë e na e kekëtë u e ka mirë e llapot që tha që i jeki nivorën e shkoin të fortat e mrana i kuptojnë dallimin atë. A ne stoma ka ardh me na formalitet me lar formalitetet me më na mësot gjithatë që ju duhet jo më na jo më apo me, aftu, me, me, me, me, me. Parfumje, të të, më mjafto me shkriçimin e mendriçimin e me parfumin e më parfumi që ata thonë mund dikush 3 mund të nuk plaata të marrë atë parfum për mirë atë Parfumës të hekë, erën e zilisi. Apo, parfumës të hekë, erën e mëndjemalsis, të hekë, të hekë, të hekë. A më ndonjone formalitetet po, e, e, e dhe, po, allatë, me parfumë, ma shalla, elegant, që është të lapëtër, pëso është i mështë, ziftë, mëndjemalsi, e vetëpëllqim, e urrejtje, e zilije, në qënë qënë, njësë i shojnë të punë, njësë i shojnë këtë lëkën që ka, parfumën q A ma ati që Allah e ka qëllësuj mi kuptu dhe dhullimet, shkan për te i kësa e, aftan, kupten pak më nërëjsh, aftan. Për ndaj, tësë gjithë, a dhe më ngë livorem, a dhe më hongë për të kalën, që unge, a dhe më ngë, aftan, a pet me që du për të kalë, a pet me kalaj, me që du bëstan të lashe, aftan, a, a po, te të nëkë livorem është bëjgjë për i dhejme, a Allah, aftan, e ka di e Allah nga ka mësot qëshha në senat mos më ma unë nga në livore, mos më ma unë në gjitheska, mos më ma unë nga bërlëg nga se në ka bërlëg vaj që mbe të nga ta a ka dhe, a ka dhe, a ka dhe në ideologi bërlëg po komunizme a ka në një kohë super ideologi super mendim përparim, gjuj sabot së kënë qështë ku është ashtë veni i komunizme ku Ko është në bërlëg është në bërlëg Po ka shumë tira që kanë benin bërë laga pëton Po ku me mërë dhash A livore, a bërë Allah po dhët Ku pëtë edhe limet Meri shembe që pëtë i spëgoj Që është ku pëtë u në senet Të mamë që është duhet Pra një të nërdozër Këtu shemë që le i kasirë Janë inë në majë të edhe kërë ullë elbab Po që këta ullë elbabt Më smekon veç Deklarativ Sa so, so, so, so elbabi del i mea që më pëton Allah ka, për pa, ka përsa këtu kriteri për këtë punë e ledhine ju funë e bi ahdillahi wala jenë kodunel mithak në është meqëm jenë ata që zbatojnë premtimi në dhënë Allahot e nuk e thejnë zëtimin apëtan i meqëm është ta e qëli e din me kënë ka buë të rekti e din me kënë ka buë marveshje e din me kënë e lidhë e din që është din në rëzëtimi që kështë i meqëm halak është në këta ve led jesilune ma emar allahu bihja një usal wa jakhshone rabbehum wa jekhafune su elhisab ata të sëllet e mbajnë të lidhur ata qka Allah e ka bo me kont lidhur që ka bo Allah me kont lidhur me kont lidhur me Allahun eru, eru, eru, erun lidhur me kont lidhur me pegambar erun lidhur me kont lidhur me farafisim erun lidhur me kont lidhur me zveti erun lidhur gjde lidhur që Allah e ka venduhes Edhe ka kërkurën më kujdes, njështë të machim, kujdesën po të lidhja E ruën këtë lidhja, që kështë një machim Për e në vëzër, a për shër standardi, a do po me po kështë i machim Këqyre me këm për lidhët, me këm për rrim Këqyre për shambull, që ka për zotuot, që ka për për në tan Me këm për bu mërveshja, që kështë i machim Oja khafune, suel, hisab Atë at lëverin ke e keqë që ata e pë o i e ka afu në Sua el-Hisab i kan frika Allah atë filmet i e kësha u në rabdom, kan këshu unë e po kaleni për këto cilësi si shpejt nga se për shumë nga këto këna folën dhe më tjera për të qëka i bjene me konë më një që këto cilësi Allah i ka përmredh në unë në tre jetë cilësi që flasim për besimtare ato të cilët, e kan të reguluar aspektin e raporte më Allah edhe aspektin e raporte më zveti i kan të reguluar të dyat. Dyat Prandaj këtë balans një në ty ne, u ka balansuar raport me Allahun, edhe ka balansuar raport me vetë, realisht, është ai vëzimi te Allahu detynë para, po shaj e dyta është ai pekurisi dhe mëkryesi i ty naftë. Dinë edhe me njerëz mund lidh, çka është mëencë. Por edhe me Allahu mund lidh. Kanë më nëm ç'i, nëse do me me Allahun i lidhur, duhet të prish me njerëz. Nëse du me kon lidh me njerëz, me Allahun smush. Allah po mund të dy ato. A malhive që Allahu përcakton edhe më një lisë si kërë salat qëllë e lakër kanat. Pasaj Allah o thëtë, o e në ledin e sabër u pëtëgaj e vëgjë i Rabbim, ata që bëjnë sabër, pritë Allah o të manuar, sabër e, do e sabër në apartë me njerëzë, sabër në pëshëm punë, ama këtë e bëjnë pritë Allah o të, pasaj, o e kamu s-salat, e falin e mazrin, o e në fekumin ma në zëknahun, sirren vë alanje, shtënzujnë, nga ja era du publikisht në mos unë e fshij kur azi, kanë përshëm. Që çdo kërkon situata. Kanë fshir. Çu është kërkon situata ta japin. Çdo çdo situatë. U yarauna bil hasanati as-sayyi'a, edhe me të mirën e largojnë te keqën. Çike bin me të mirën e largojn te keqën. Ulemat kanë këtu dy kuptime. Mqatin e largojnë madrim. Për kënahemi të çshmurit pikëti mqati. Shumë ruket mqat. Allah po largojnë madrim. Po na dorën. Adurimi e lërgëm, më katër dhe. Bëtë pëngjes me stihe dhe mes më katët. Ose ke bëm më katë, mas i bëm, adurim, punë të mirë, pendim, lërgëm të keqën. Gjithë është të këtu kuptimi është, e lërgëm të keqën, që ja është kakëtoj njerëzit, arroganë, së si nësirë në keqët njerëzve, ata i këthin me, me të mirë. Këtë në të meqën. Ula i kelemuk bedar aty e akon kërë, përsham, të akonë përfundimi Nën kërë e përshamë të të mundhë e bërë sabër a ma në fazë përë sa qëtë mirë, të njerë, që e naivë mundhë me dhënë, që apo jabë Allah, këri bëndë të ua menjerë nuk denë, a ma Allah përët këllëj këto këllëj këto fjallë, këllëj këta zhë musë fundi jotë e shtë o këtë bedar a në në në këqy në e? me fund ja, që shka në thonë masë mirë i kesh e Në funda, ke po të në keshë i filem eha, ja, kur kërkuj në dheshpja masni muaj, o, vallana, paska, kërkuj e të përja qëtër, aj që keshë në fund, të dikë, keshë, që kërë keshë e me mire, dhe lana bovë të busë qeshur, kërdojnë për do njësët, me kuptu që, ja paska më qëllu, atë. e qëka është kërë përëndimi këndë shumë, gjennatu adnin, jedhullu në ha, gjennetet ad Adër nërë gjennetë, Allah o gjëllë e wala, që nërë që nërë që nërë gjennetë i maj mirë, ma së fyrë dhe ustë, gjennetë i Adërë. Gjennetë i Adërë është pëjmët mirë, shumë i që pejgamberëve njërët mirë janë gjennetë i Adërë. Ia dhërëna, hëjëntë, wa men, salëha min abëihim, wa ezojëhim, wa dhurrijatim, bashkë me ta hujënë, nërë ata që, kanë qënë përshë nga e zvajgjehim doon bashkëshorëtet të tynë familjarët tynë prënd të tynë bashkë kapdo nga të nuk plecojt këmetsia një bënurin gjenet nëse si ka familjarët të forvejtet e këto kanë thonë djetarëte të, të fësirit kanonë se kjo është mirësia e një besimtari a i bëni badet a tjetë bojnë, po pak ma të letë atë shpisë apo e këtu Allahu e ngrit më lart e ata tjerë në xhenet por pak më poshtë Allahu xhellahu ala premton ata që janë përgjigj këta push janë i ngritur më lart me koni drejxhë me koni shkallë atë a është kohë hori për semtoret, jekshe horin dunjë, jekshe horin varr, jekshe horin djykime, jekshe horin xhenet, çështu për semtoret për dukte gjithkuan horit i shihet atë gjithkuan horit i shihet atë o el melaket u e të khrun edhe melaket u e të atan nga gjëder Allah i dërgan melaket përgzim që ka përgzim për ta përgzim për familiar të bënë bashk edhe melaket u e dhe thon salamun alaikum bima sabertum salamu alaikum jepin salam për shfar arsu e bima sabertum për shka kështë këni bo sabër apë shka këtë këtë të sabër bëni sabër pak pas sabër nuk alim për bëni sabër pak Apseqë sa mer kokëuptim do ta shërojm pak më shumë në shohën e arshum, por sabr, bëj më sabër tim. Fe n'ma ukba ok dar. Sa so 20 mirë është ky përfundim i ju që keni arritë, që keni arrit këtu aftë. Andaj kjo është epilogu domodin i përgjigjes. Ky arnjëdhënia e mëstrimet, dhërimet dhe, dhe aty që i përgjigjit Allahu te Allahu te bëraton e ka, e kafir dhe e kaftu. Allah na vësht imam që ti përgjigjemi Allahu xhelalu ala. Na mundsoft Allah në mundsof të njëjmë dallimet e dim se si të rreshtohemi dhe ku ti përgjigjemi. Na mundsoft Allah e manduar që do të bënim unitet gjëneti, po edhe për hetimet e këndshme të tij, të freskisë këtë gjëneti përtojmë edhe ndunio, si për krahje, për për dal, në dhunjo si inkurajim për kraha, për vazhdo tutje për të dalë në dallgët e kësaj dhunjoje dhe sprovat e saj. Allah na uzoft, Allah na presojë gjendjen personave më kraç. Wallahu aleyhi Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi sallamun taslimen kaseer. Tan vazh yonashme derc es pas akshamet. Asash akshamet duke ard ma heret me foto dersi mera 7 nuk arrim tash me pafund dersen. Andaj be vas tash me vazdoim mas akshamet. Besoj qe tash fillen me u permisur orore pash 100 heret, andaj sihemi yonashme pas namos ta akshamet ishon. Allah ruit.